مخشاہ چې چھکم دنو ارتفاقات اربعہ زکر کلن سلور ارتفاقات یعنی گویا کلا سلور مجبورہ ویدی انسان سلور سوی مجبورہ وی یو ارتفاق کوم دنو دو ادنا در رجی ویم دو اعلا در رجی تمد دنی زندگی او درہم چیزیں نظامي حکومت او سلور مرکزي نظامي حکومت دا سلور ارتفاعات فدیګیټ کمندوس شاه صاحب دلیل لګلک او مونږه تلاندوته کې ویل چې د انسان سلور مجبورای سلور څه شی مجبورای اوس داغي تفصیل شاه صاحب کوي په ګداز شاه صاحب وو چې کېږي چې دا درته بل نورو کتابونو کې ملاو نش اول ارتفاع کے اول داغی تفصیل کئی ده انسان اولانای زندگی انسانان چونکی کم اوکا نا دو بانڈو غنت زندگی او اچھا زندگی بانڈو زندگی د درې کوره یو ځ اوو د دا س لري اپ پاغې کې یو بل سره د انسانانو او وال زندگی چې د نو هغه د بانډو ده د د حات زندگی د پهغې کې د انسانانو یو بل سره میلا دل شوي کمو او ځان ځان لريوندکه زندگی وی دو سلور کور یو زې دو سلور بل زې البته ځنې د انسان چې کوم دنو ضرورتيات چې دغې د پوره کولو لپاره انسان کوشش کوي نو په دغه زندگی کې انسان ژنیس کې مونږ جوړول ژنیس کې کوم سهولتي تدابير اسکل جوړ کلل شاته تقریبا هغه یو لو سپوره ذکر کړي چې انسان په دغه دیهاتي زندګۍ کې د باندې او په ژوند کې انسان د هري ایجاداتو کړل یو د هغه نه لوغاتو جواب د چې بي انسان چې حیوانه ناطق دي او د ناطق معنی دا ده چې انسان اظهار مافي الضمیر على اللسان کول شي په نورو زناورو خاص आवाज دي بس په خاص आवाज غي چې کومنور دا غو کړي سپېر یې خپل په لکه خپل کېدا نو یو شانتي आवाज بو کی خبرونه پښوی د دړغونته سبو کی आवाज بو او که چرته غوسه نو بیا بل شاندسکی اواز کئ او چې عام حالت کې ډړه لګول انور تسترګه کانه کډینو نو باه مهوته د ځبل شد غوندکی خسور کده سه خیر عالم چړی ته وې په خیر خیر طبيت خو اواز وندګ نو د ري خو لا ګدر نه له و بل سه شپه وېلې نشي انسان چې کمونو خپل اظهار معفي زمير صاف کولې شي نو دا, دا, سا دا ناطق ته حیوان ناطق د دې لپاره چې جواب وکړو په اولنې انسان چې کوم اول طبيعي الحام چې انسان ته نو نوغه د لغت ایجاد وشو د لغت د چاوشو ایجاد د دې کوم مختلفو اندازو سره چې کوم نو ایجاد کړه ددب جب دوه قسمه ده یو لغت اصلي دی او بل لغت فرعي دی لغت فرعي ده چې هغه د بلجیې نه جوړ شي د بلېجی نه شي جوړ شي لکه اوس وردو شوه دا د د بلې چې ټیکې راژ مکړي دی د غ نه سړی جوړه کړی دا انګلی دی د یژ د بلېجیبې ټیکې را مکړي دی د غ نه سک دی جوړی دی لغهې چې هغه ایت چې کمم د انسان جوړکی شي د بلېجیې تاوي نو وي دا انسان څنګه جوړول لکه نو دا انسان چې دی یو دا چې په سادممل شيانه د شي نه لکه دوه همجین ونه یوبل سره او یو ځای شي که نه دا یو سووکې اوازو نو انسان وي لکه دو ګټه یو بل سر ی ځای که نه لکه دی خو ټاکو کوو تاک اللهټک یوځای شو که نه انسان تعابو که په چا سره په ټک سره نو ټک سره تنه تعبیر وکړو بیا ټاکو ټاکولو ټاکیدلو دا اشتقاقاته په کیسد پلو جوړ ټول داسې کمونو دوا هواګان یو بر سره جسو ولکه شونکار غونډه کیدې دا د هوا یو سره ځکه دا کنه وایي څه کو شونکار غونډه غونډه غونډه کیدې دې شونکاری لکه دا غنه شونکار د شونکیدلو شونکیدلو دا به اشتقاقات شو جوړ شو او به کمونو یو سره شو ی شو د هغین نه لکه دا خو داسې خوون اووااز کې دا چې خپل طبییر دی که نه لکه دو توس سیزونه کلک سیونه تع سیزونه چې یبل سره یای کېدل او د هغ چې کمدننو جببهسهکړه ایجاد کړه کله چې کمدننو دو یو طببی اووا لکه درد انسان ته شي که نه نو لکه د خو نو ټک را ا ته نشو جوړ شو نو اه کاول شو مبه دي اه نچکمونو بیا آه اشتقاقات شو جوړ شو دا غینې کومو اشتقاقات جوړ شو طبيعه وازونه دا رنګ کومنو د انسان نظر نه دي نظر نظر په ځنی زېبانې لګي کنه نظرونو په ځنی زېس کیږي کی لګي دا غینې کومونو د سه اشتقاق کیږي دا د کی چل کیچل کیلاګه نو دغین بیا تعبیر سکی پنجبه باندې وکی نو دی طریقي سره انسان جب چې کمندونه سکلا ایجاد نو ودای یو کار چې کمندونه شو چې انسان جب ایجاد کلا دویم چې کمندونه انسان نه دي نو حکمت اقتصابي ایجاد کو حکمت څه شي اقتصابي مطلب دار چې کار کړو اندی سې زونا کویان کنستل د خوراک او اسکاګ سی سيزونه چې کمونو ایجاد کړل تجربې کولی د خوراک اسکاګ لږ ګور سال نه ایجاد کو د اوبو دا راوستلو طریقې چې راغه ځي او بده یوزم پټې دي دا دي ته څنګه را رسي انو یال تک غټ غوند ته و خړ کې به یې ګراشل تک ته وړو غوند کې لختې تاسو جوړ کړل شي بیا چې کمونو لکه کده کویانو تاریخي سره او وبو پک کده کتلارې دا سښوي را شورې کده ته غزا کی چې کمونو په دزنه او بر او زیداسي بس په ځمکه نه لاندې نه راوزی نو موږ پرسه له کومه ته غزو پک کته نه وره او وباسو د کویانو تاریخي سکړي ایجاد کړي نو د خوراک سکاک سيزونه چې کمونو ایجاد کړل د ارنګي ضرورتيات سيزونه انسان چې کمونو ایجاد کړل لو خو دا و ور سره انسان چې کوم ضرورتو ضرورت وو ضرورت د پاره چې کمدنو او د خوان او ساتل سار وو ساتل چې دا زموږ په کار راضي دی کی ګور دی غلانځو کې پای دی دا زموږ په کار راضي ور سره کله کله دی مونږ خرو حلالي کو ځله خرو دا غي چې کوم دنو ضرورت راتو نو تسخير البهائم دا غي چې کوم دنو د ویختو نه او د رسای جوړول شو یا د سرمونو نه چې کوم دنو مشکیزي جوړول شو نو دا کارونه چې کمنو حکمت مسکن حکمت اقتصابي شو بیا مسکن شو کور ځان له جوړ کو حیواناتو حیوانات ته قتلوي دی په جالو کې کینی منګلمدا شخص کولې غوند کې جاله سده کار دا ځان له کار دی نو انسان کې زوږی جمالو نور سزونو ته قتل شي دی په غارونو کې ځان بچ کی راشه منګم ځان له کوم د نو یو کوټه کې سګو جوړو کو نو انسان کې د مخ چې کوم بیا بیابکی نو حکمت منزلیه چې کمنطاو شو د تدبیر المنزل وای نو نور حیوانات چې کم دنو داږي که په متفقه خبره شبت چې و نه خپو ورواړو لږه سغه لکساد لبه خزه کړه او بس بیا بی پری خو انسان کې دا نو انسان و چې زما خزې بیا بدبل چا نه یې چې زما نو بیا بدبل چا نه چې مالو د کورچ کمونو خیال ساتي د بچو پی پیدا کیږي کی د بچي بم زماي بچي خیال ساتي ساتي نو د حکمت منزلیا بنیاد سکو کې خود چې کورچ کمونو یو ځای شي بیا چې کم آلات پکارو د کار کارواندي لا زمیدارای لا هغه آلات سکلو ایجاد کړل دا ټول چې کمونو د رکم ژوندای د باندو د ژوندای ایجادات دي بانڈو دے زندگی ایسا شیدی؟ ایجادات تی اغیر چه کمنونو دے ترال دا تقریبا یولس اشیاء چې کمنونو شاہ سبزے کر گئی من ہو من ہو لغت المعبرت عمّا فی زمیر الانسان زند دینا چې کمن آغا لغت تے چه تعبیر کې انسان پر اغیر سارا دخپلد زرد خبرینا او اصل بدی کې ول اصل فی ذلک ماوی چې لغت په څو قسمه لري دوا په لغت اصل دی په لغت ساده فرعی لغت اصل ته ام ال لسنے وی لیکيږي چې هغه ټولې جبه د هغه نه جوړیږي افعال وهئات واجسام طلاب سو صوتما ځنی افعال ځنی شکلونه دی هئات ځنی جسمونه دی طلاب سو صوتما چې دا موله بیس کېږي یو قسم څه سره اواز سره بیل مجاورتی اویت تا سببو او غیره ما بیل مجاورتی پا گاورندی توب سر مطلب داری چې او بر سر کلنگ سکی او کی لوخ کلنگو کو داغین کلنگار سکو جوڑ کو وی کلنگ شو کلنگار شو کلنگاو ماو می کلنگاو وی کلنگاو ورداغین دا اشتقاقات سشو شو شو شو اویت سبب دا مجاز تا اشاره دا چلک ازن زینو کې مجازی بیا کې کی ذالک سو تک و الانسان چې کمنو حکایت کې د دغه صوت کما هواله ک جسنګي ثم تصرف فيه بیا تصرف کې په دې کې به استقاق سیغ بیا ازاء اختلاف المعاني چې معنا مختلف کېږي سیغس سیږي مختلف کېږي وي شبه امور مؤثره في الابصار دا دومه طریقه مشتب... م... م... ده چې نظرنا چې کمنو استقاق کې د لغات او مشتق او اوشان کېږي چې کمنو متشکل کېږي د ځنې کارونه چ تاثیر کې په نظر کې او محدثتن لهه اتين وجدانيه في النفس یا پیدا کي چې کومو د وجد حالاتونه چې په نفس کې دي بالقسم الاول ويتکلف له صوت كمثله او جوړ کې د دل رداغه له کوم په تکلف سره دا اق درد خوندي आवाज سکی جوړ کې او سینه مې سم توخاره کې هنن په توخاره ته شي جوړ شي سمتو سیعت اللغاتو بی تجوز بی اتتیسار لغاتو کی بی تجوز پا مجاز استمال اولو سرا خر در کم اقلو جور کم اقل سڑی تیسووی دا سرور بی تستوسو سکی دا لی مشابہت اندو وجد مشابہتنا حلاقی تشبیحی چې دا چکم مجاز مستعار دے او مجاورت اندو چکم مجاز مرسل لے ونقل لی علاقت او د یو نهبل ته نهقل کول د و دی او مناسبت نهخواهننا ل کو اوصولو ااخرى ساجددو هااف بعضې کلام نه ووي دغه دی جب وشته زمون ويغه کلامونو زمونږ په کلمونو کېسه شي پیدا شيوامن هو دویم زر اوول غرس حفر البارې وکیف تبخی والاعتدام کرلی زرع فصل کارل غرس ونې کارل حفر عبارې کویان که نستل او د پښو د دا سالن جوړوطرریقا واممن استنایل اواني وال قب د لو خو جوړه وولوسه شي طرریقهول قب او د مشکو ومن هوځه د دینا تخیر به م وختنا وه زناور ته به کول د هغ ساتل اقتنا ساتل په کور کې ل استستاانه ې زهورې ها دا چې مدد حاصل کې دی په لاګو د هغیبانې د هغې نه سیزیونه وړي را وړي د غښ ووجوددوها د سرمونو نااشې وه اوبارې ها د هغې د وختتونونه د غې د وړونه والبانې ها اولادي د پایو د بچونه امن هم اسکن یو من الحرري والبرت او ز د چې کمدننو او داسې ځای چې هغه پناور کې چې کمونه د یخنيو د ګرمه کاغ وي او کاغه چې کمدننو داسې جونپړې غونته کې ویلوشوش نحوي هاوان ولیبااسون یقومو مقامه رشي د سزونو ته کتله غشاندې چې دی باندې باندې دینې د زغنه سدي بچتي یی خنه د ګرمه نسدي بچتي غړي باندې واړای دا او دا سبه یی نور سزونو باندې باندې دی مونږ لمداسه شې سدي پرکار دې چې مونږ د غشاندو لباس ایجاد وکړو او کو من جلود البهایمې د سر سرمنو د انس د سارونا بهایمو نو اوراقل یاد پاڼو د وونو نو او مما عملت ایدیهم یا د ه هغههې زونونه چې دد لاسونو جوړي لکه د جولاتو فان پهکسه شو پیدا شو واام هو احت دا ل تعینین منکوهتن لا یو فی احد ه ددل چې کمونه احتدا او شد ته د هغه تعین د منکوې چې د سره مقابل اس سووکنی چې د د پورکی پوور کېږيشاوتو او نه لې زیاتیږي وای تعینو ب حافې فی هل منزلی یا او مدد حاصل کې ددي ښځ هووا منزل مرزلیو کې د کور په کارونو کې د بچو په ساتلو کې او په تربیت کې الااو انسان نه چې کمونوغ غ نه کوې هغه خو بس به نحو من لطفاقی او په لاه تېږي لاره لاره کې کار خللا غیر ننس لا الله بهحو من لطفاق او ب کوونې حما ته امې یا هغې بس به نحو من لطفاق بس ماده چې کمو دغه پر ځان ګری را ګری دغ شي او به کوونې حما ته امینې یا دواړه برغون پیدای نو برخ چې کمنو بلوخت ته یا لکه یوزای ځای چې پیدا شوي دي په او د غانو د می خو والا د بزو واللهطین که ن سر ب دو دو در را وړي که نه غ یو ځای چې کمونو و او بولو م یو یوزای ر ي یو ای بلووخت ته ووررسې یو ماده چې ما کې خوددا چل دی بل نرو چې ما کې خدا چل دی وړی او بر سر یوای شي هغه انده کال مافه د یدرا کوکې چې کمونو دديشهوتته او ددي حد دبللوک په یو ځایوالي بانندې و ذلكلك ومن هو انته داله سنا تن لاات زر وال غرس وال الخفر والبي او بل د د ځنه چې کمزه ځې داې چې دا انسان لارو ممي داسې سیزلو سي ته چې ن تع کېږي چې کمو نهپه کار کارونده باغو کار کویان کاستل اوخوایان تا به کول اللاواده دی الله به ح کام اول لا تبر شو لا ګمعول بل چای و غیره شوې ودل بو کا شو والسکا داسې کوم نو پال شو یوی پال نه نو لا ګدی و چې زو غوینه وسنګ دغه خل دې په پټه څنګه اړې مغیله پالی ایجاد کړي والحبال او رسای شو ونحوها ومنه اغذاذ چې یوبله سوار کړه را کړه د مبادلات او معاونات پکې را لل مدد یوبل سره و کیه نو دا, دا را دارا کله یو بل سره جون تیرولو فی باز الامر پدې با کې له ځ باندې چاندي وسله شل کورونه دي پینزاغه دې پینزاغه دې کې یو تنپکرا پا پاسی الګا کینګره که زمما د حکم نه بغیر کیناسته خبر لرنی ځنه پکه دا سي چې هغه د سيزان او خيار سكي حسابي او جراتمن ځان سكي حسابي ما په ځان بادشاه کی او دغه شي دا د زموږ مشرد دي دا زموږ سره مشرد موندو خبر وسکو مانو هغه وې چې چا چې کمندونو په پاسالو کور هغه به دمر پیسې تر وړي زه او پستا سولې کارونو کوم او تاسو ضرورت په پیسو کوو په کومه په ریبانه ټکسون سکی وله گئی او هغه په لکه دا څنګه د کی شي حاکم سیب شي ملک سیب چودري سیب داغه لسو شلو کورونو چې کمندونو غسی چودري سیب شي یو وړو کې حکومت شي جوړ شي ومنهم ان يقوم اسدهم رايا فدیکې کومنه خو قوي رائے والو سو کوشدهم بتصن او مضبوط د دین په حمله کې فیوسه خر نو غ نور مسخر کې ځنله وير اس ويربع او دیش کومنه رئیس شي او دغه علاقه مشر شي ولو بوجه من لوجو اگر په طریقه طرقو چې پاره پا طریقې خزان لګي وامینو ان تکونه فیهم سنتون مسلمتون پده ای که یو طریقه وی لفصل خصوماتی د دا د دا جگر و, و, و دا یو طریقه پا کیوی و کبح او د ظالم ته دا واگیا چاولو دا بند اولو ظالم و دفع من یوریدو ان یغزواهم او د دفع کولو د یو تن چه کمدنو چه اغا اراده کې چې پده ای بان جنگو کی یعنی دا دشمن دا دفع کولو خام خاص طریقه ان کیوی ولا بد ان يكون في كل قوم من يستنبط طرق الارتفاق فيما يهمهم شانه هر قوم کې دا شانتي ویني دا ارتفاقات ځل لمستنبط کي فيوخده به سایر الناس نو دا یو تن سكي یو قوم سکړو جوړ بس بسنور ور بسو کړا اقتداء کړا بقای خلک پدي بس اقتداء کي ونه يكون فيه من يحب الجمال والرفاهيه وتدعه کې یو مختلف په mLastسي خوشالي اور باندې پوسې چې ورډډې لګولی خپارم آرام طلبي خو سر کې بچ جامیم خیمه زارې سری کړي او بستروم برځدار چې کمونو کمبلوم خشه او بس خو سر او سر پملاسته سي خوشالي نور پردا وای کنه پاره طریقې خو جو دا کې سنبګیداسي چاغه خيستا اخلاق غل مزور کې فخر کوي بدی باندې چې زمما چې کمونو پلان کېله لاړ ما غسر مې تپوسو کوبې ته څنګه ته خده خنډې د چا تپوسو کې چا لخوا لسه شي لا شي داولله چې کمونهخواند ورکئ او بهادري وي بهکې نو ځې پهکې داس شي چې هغه شوت خوښي چې زما د جا شي زما د جلالی پنسانانو کې طبغې م زاجونه دي که نه مزاجونو کې دغه شان چې کم دغه شانېلاته خوښ غامې شغو لامس شي پاتې شي چې کمم چې کمون غ دا وي چې هررب وي زما د خلکتابدار کوې او زه دغه او جا پهکېغه سردار شي مشرر شي هغه بکې بره وَيَكُونُ فِيهِمْ مَنْ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَالرَّفَاهِيَةَ وَالدَّعَاءَ زِنِبکی چې کمندونه دا سړي چې هغه خو خوي چې کمندونه رفاهیت لره جمال لره رفاهیت آرام لره ودعا اسملاسته ولو بي وجه مینه لجو او من, من يباهي بأخلاقه او څوک دا سړي چې فخر کوي په اخلاقو هغه شجاعت شو سماحت شو فصاحت شو کیس کو خيارتياش وو او علاوه نور اخلاق شو او زنه دا سړي چې هغه مين کي چو ان یطیر سیتہ چې مشهور دي شي د آواز سیتہ د آواز ويرتف او جا او اوچت شي کومنه دجا دای چې کومنه خوخیف وقدمن الله تعالی فی کتابه العظیم دا شاع سب ذکر کئ دا سيزونه نه دی دا رمبه ارتفا دا الله رب العزت قران مجید کئ الله به انسانانو باندې به تور احسان بادل بدلې شما در لداو کول ما در دا ټوله وته ذکر کړي کورونه مورنه ذکر نا هلك نه ذکر کړی د افغان ساروی د ټول څه کړی ذکر کړی دی وې دا دوه مرته او نور دومره نه دی وې دا څه کوي چې دې یو انسان خالی نه دی د احسان په هر انسان شوي دی چلا رب جل ذت الله اور وقد من الله تعالی فی کتاب العظیم علی عباده بالهام شو په الهام چې کمونه د شواب او د سنګو د دی ارتفاق باندې ل علمې الله تفقا بانه تکلیف به قران یم واسناف الناس زکه به قرآن باندې مکلف کی دل ټول خلقو ته شامل هر انسان ته سدي کبا اند که زميدار دي و لا شامل هم جميع الا نو او دا قسم احسانات دي نو دا دا قسم احسانات دي نو طول دا ټول انسانانو ته سدي شامل لري په قران باندې ټول مکلف دي نو دا احسان ولا کافي دي ان شاء الله تعالی ته ادم درل کړی دي او مانه کنا وَأَنَّهُ لَا إِسْمُ لَهُمْ جَمِيعًا إِلَّا هَذَا النَّوْمِنَ الْإِلْتِفَاقِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ